فِي يَا لَدَكَ مَسْجَدِي عَلَى وُجُودِهِ سَعَادَ فَقُلْتَ آمَنَ الْعَالَمَ وَعَرَفْتَ جَهَتَ اللَّهِ نَسِيكَ وَجِيًا لِقُدُورِكُمْ أَوْ إِنْ أَوْ هُمَا waktan khasur atau khasur wakadarta ala al-subah tahua daliil taksiriyah takuluhi takbirihi ala awali al-alami hadis wa kullu hadisin La buddha min masjid <coughs> ha, Atau kita jawab Wajib Atas tiap orang yang mukallaf. Orang yang benar untuk Hukum arah Yang kita cakap Orang mukallaf Dengan bahawak Seolah itu sudah tampang anak, Dia tanggung balik ada ah, se sepuluh ada -sa, akal yang panggil akhir ah, dengan cawaya maknanya akhir dalil. Bila orang yang ada tu, ah, taruh tutulah di atasnya ah, tu budget dengan cawaya ini ketiak orang wajib kenal tahu ketiak tiak satu akidah tahu dengan dalil. Ah, Makro dalil betul dengan dua. Satu, balil izin nali Itu awalnya Yang kedua, dalil taktiri Itu wasi juga Sudah itu Dengan ma'ruf atau Perkursi Selepas pada itu Syarat istilahnya Mau menyatakan apakah makna Izin nali Dan dalil taktiri Itu berjaya tu lah, tak ada itu balan iz-malu wa qawlu wa al-mithabih. Adapak dalil fakli ya'ni al-maqduru Wa ta'ririh al wa al-mithabih. yang dalil yanwasu ila akan athannafatkan dalil dengan bahwa uh, dia walaupun murar nyuruh dalil dan pulak wakta atau mengamok dah segala sebahagai segala sepeluruah, segala sekamara. Jom pok hule balik Itu Aku alaminya ha, alat tu oly tanya, oly tanya, oly tanya, sampai dari tak Maka dalam tak itu, tu dia wajib, wajib atau jalan kita. Bermakna kalau dalam satu tapung satu wakta tak ada saya sempatlah saya Kali Wajib apa semua orang tu Bina belajar Seperti ada sana Ah Bila ada sana saya Hubung Baryan lagi tu Ah Itu dia Kalau banyak orang itu Jangan menang Kenapa saya Ada ibu Apa ibu Tapi Mereka kata hukum Dia ada Saya Mereka Lepas lah yang lain Tapi Bika nak ayat Saya ada Dengan ibu Haa Ada maknanya Kemudian dia kembali buat ucapan Allah. Bagaimana dikatakan al-Quran tadi? Alallahu bada wa amma idza aratta juhhataka ila lati. Dan adapun apa bila engkau pandai akan jalan menuju. Janya bagaimana kita cuba banyak dekat. Hmm. Engkau pandai ke pihak menuju. Wa badar fa dan akatu'a ala al-luzuh atau mengurai, atau mengomok dan segala macam macam lah lepas tu kalau orang waktu begini, orang cerak begini, buah uti mu begini, dia ha, urai dia omok dia ucap, ah maka ayat tadi dia dari leh, dari leh maka ya itulah ah ha, dari leh Haa tak kala tu Maka aku bila tu kata orang Bagi kau kalau orang tanya kau kata Madjalilu ala wujudihi Sa'alah Apakah salil yang menunggu Atas adonya Taala Maka aku jawab Kata kau kutah Haazal alam Haa ini alam Haa tak kata tu Dari Ismail wa aradha jahata bilad ban ta huwa ashab jalan munyut itu apa jalan munyut wabiyal wujud yajib baru dengan bawa kata alam ini baru awal insan atau apa insan apa insan bersamaan ada dan tiadanya saya tangguh Ah ha, tiapa ni pun jangan lalu dekat apa tu boleh jadi tiada boleh jadi tiada sudah keseragaman ada dan tiada. Itu bintang mana kalau waktu dia bersifat dengan imkan waktu itu panggil mungkin. Ah ada dia Dia itu panggil mungkin. Kalau kita dah cakap apa boleh jadi. Ada. tu ada. kalau ada galanya. Ada nak royak ya, kata nak berlaku. Ha nah, dia. dia Bukan. Atau mana pendapat? Jawab, boleh jadi. Ya bersamaan. Boleh jadi berlaku sungguh, boleh jadi kita. Nah, dia panggil enta bersamaan wujudnya dan tiadanya dipanggil enta. Ya ya, ya waktu dia fikir dengan Insya waktu tu panggil mungkin. Ha nah, ya, dia tak nak berlaku. Kebogkan mungkin, ni ah beriak ini putus siluk dari pada yang kita dia kata dalurnya mencoba tu Rasul, ah, Allahumma Alaihi Wasallam mungkin tadi najis pada yang jadi mungkin siluk pada wajib siluk kepada yang kita yang menceritakan siapa? dia lah nabi-nabi iaitu wajib aa, seperti kita kata kita ni akan masih muncul terhadap tak akan muncul kulit kebaba kalau dia tu diri jawa tu dia ya, muncul bila kulit kebaba yang kita siapa? Allah tak ada diri si, yang kita kata tiap yang nyawa yang mesti pecah yang masih haca gratis malacuma kalau itu wajib, ya. ha, wajib tulis itu ha, Ini perkataan, kita letak tulis itu Tiap-tiap cara -tiap yang boleh jadi adanya, boleh jadi tidak Boleh jadi sungguh, boleh jadi taknya Itu tanya mentir ha, Maka, bila mereka nak Mana balingnya atas adanya Allah Adonnya Tuhan Dia orangnya alam ini Kita baling, kenali apa jadalah kata alam ini itu menunjuk atas adanya Tuhan? Nah, jawablah, alam ini mimpin nah, Dia kah, hi, hu, lah. nah, kata hujihak bila alam Atas sama yang dua Atas sama yang sama, alam ini baru nah, Kita hujihak bila Kita hujihak bila Dua kata alam Saya tidak tahu hujihak bila alam Atas kedua-dua sekali Apa kedua-dua? Saya tidak tahu kodoh buat Nah, atas saya tidur jawab jelana. Apakah dalam, apakah dalam ini akan ada Allah? Alam ini. Apa jalan yang menuju, apa jalan ah keadaan alam ini menuju kepada adanya Allah? Ha, jawapan alam ini mungkin lagi baru jawab gua je. Nah, datang saya juga. Satu di tanggung ini dia pecah juga Dua pulak-dua Wajtani serpun Al-satru Bukannya dia kaya tu jahat kata Humah dia pecah juga dua pulak-dua Kalau anak kera-rua Mahudu uncah Maknanya alam ini Baru dengan cara menguncah Satu tanggung Satu tanggung Satu tanggung Satu Baru lagi mesin kita cara syarat dengan Aa, syarat Haa nak tu Barang yang ada di sini tu, tu di Kalau kita nak misal ni nampak kat Syarat dengan syarat tu Ritung Syarat tu ritung Haa kita minta Kita minta atas tu lah Kita minta atas Aa, minta Aa, tu lah Semaya Semaya tu Ritung Hati gemuknya baca tu quran. Takbir baik tu quran. Ah syarat ijmak, syarat ni sopak, ah dapat Lepas tu ah niat salah satu niat. niat tu wajib, niat kita kata niat tu, wajib niat maya tu wajib. Kemudian tempat pilahnya syarat kesabahan, iaitu ramah nak mati nanti. Niat maya tu sarah kasatah tidak tak sah siatam falak sarah tarukun ada tidak ke bola apa sabar kasatah hukum nak duduk balik kalau tu ingat maliat tu sarah tarukun sarah secara kasatah satu syarat awak sarah bila sarah memado ingat dulu kalau tak boleh ha bina gitu atau gini ha gitu kita tu yon kono tambah satu azan Ah, jadi itu yang itu hati nak mayat nak maya lah. yang ni taraf orang nak mayat hati matmaya dah agak nak maya tu panggil agan tu. Nang mayat apa maya betul betul. Allah ya allah tidak ada nyat dia betul betul. Madarah kan agan itu dah nak maya. Karena bos agan itu niat dah dia kami harap. Ah di bawah itu jawab dia. Ah tu jemaah ulama belajar di sini. Haa, nah, kemarin Satu cara jawab Cacar nah, Niat dia adalah cacat Yakni gudus mahir Bila gudus tak memapur azal Semua itu serta dengan Allahu azab nah, dia panggil kata Hati rukun Kali-kali dulu, tak yadi Tunggu pun cinta-tunggu Panggil dia semuanya hati azal Mana kalau kita tak di Allahu azab Haa, nah, itu tak di Tak ada ingat jatuh Tak yadi dan itu adalah syaratnya. Ha, ada. Bila dulu mesti kena berkaitan dengan tasbih juga. Karena rukun. Ha, ada kata cara, Bila cara ha memabuh dulu. Itu cara bagi hadap selat. Adab selat, cara ni ada adab dulu baru kebeul. Wuduk ni cara bagi syarat enam do wuduk dulu baru sahih. Ha seperti cara dia begini gitu. Adab. Nah kita suruh nah macam inilah mana dahulu kata Allah itu alam ini. Apakah jalan alam ini memilu ada Allah alam ini baru lagi enggan um, hati yang penikat ter nah, baru lagi enggan um, hati dua ribu baru saja tidak ada lagi baru lagi enggan alat kedua ribu baru dan punca ha, ha, ha, ha, aliyah ha, tu. kata tatkala baru cara menunjuk. Ah, ha, dia dia. Itu caranya baru, itu dalam hadis tadi. Ah, itu dia itu. Jadi dia-dia nya ah tebak taulah. Hmm, kajian dia menuju atas ada tu, kenapa alasan ini baru. Dan dia kat dia nya tebak ini tetap. Ah, perdagangan ada dan tiada. Dan kedua Kerana ah. ini baru lagi uzal. Ah kata juga, tidak, tidak betul. Ah Allah baru, ya tak ada yang tepat, Allah ini baru dan ah, lagi uzal. Ah ya tak betul. Itulah wajib bila. Apa yang itu lah? Ada yang takutkan bagi saya kalau tak satu, hai dia. Maksudnya kata sabulu sataririh. Allah berita Allah allah itu bahitah ya dari yang tertinggi. Maka tulu maka antara satu sataririh sataririh jeli. Maka antara satu sabulai sabun merat dan dalih. Alay alay awal, Yaitu, jihak, jihak itu, ha, kata, al awali al kauli awal atas ayat sama. Apakah ayat sama? Wajib tahu. Jihaq bilalah al kauli. Atas ayat sama keadaan jihaq dan jihaq menyusut adalah baru. Ah kata zaman. Katakan dahulu al alam makhluk kau. Al alam habis pun itu titik tak itu tak titik. Tamo tak boleh lagi. Adidun ana to kitabada Ah al 'alam adidun ah alam itu ya baru ah uh, tu kalau nak ngaji maksud lepas tafsir ya qura ah ni ke hukum di atas hati ya baru alam tu bar ya baru apa makna baru uh, yang ada nya mududun ba'da adamih uh, ah makna yang ada kemudian daripada tiada baru Nah, alam umur baru kena ikut habak sibuk tanya umur umur berapa dah ah umur dah berapa umur 2 bulan dah 2 bulan tiga ah begitu ah terlebih habak betanya umur tu kerana kita yang ada adanya kemudian daripada saya tak boleh ada dulu mereka tak buat siap-siap cerita kami memang baharu lah tetapi yang domnya baharu wala kita tak tahu umur berapa hidup tahu kalau jadi yang ngomong Umar berapa dah? Lalu pun tak tahu Sekalipun tak tahu Umar berapa, kita hmm. jadi bina ku'idah hmm. Ah, Kita berani mengatakan Alam ini yang baru Yang ada Sama yang daripada tak ada. beratnya Dan nampaknya dia pula mana baru dia tak baru Ada dia lain pula, semua tahu tak? Tak turut lagi Tanah-tanah baru tak ada Tak nak Kita ukur kata alam itu yang baru satu Kita akan Khabis Wa kullu Habisin Agar Siap-siap Yang baharu Tak siap Barang Allah Tak ni kita Kita akan Alam tu Baru Siap-siap baru. baharu Labus Jalahu Kita akan Tak Tak Tak Tak Mestilah Raz Adul Bajina Bajis Ili Habis Minyak Bishin Baikada Yang Membaharukan Itulah Bapak Tuhan Neksi eh, kena ada yang Membaharuhkan Kerana kita tidak terima Yang baru tu, di, ada Sendirinya kita tak terima eh, Yang tak ada Bapak ada tak ada Neksi ada tak terima Itu dia Dia berlaku neksi Tidak terima Tidak ada tak terima Tidak ada tak terima Tidak ada tak terima Tidak ada Belik belakang, nak tak sadut punya istri yang tak ha, takpul lah. Rumah ni siapa buat, ha, takpul lah. apa tu rumah ni hutut, siapa boleh hutut dengan orang rumah. Takpul lah. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, buk tukar apa aku ketinggian saya. Tak. Takpul. Tak nak cak, orang nak Tak nak cak tu lah. Tak nak cak tu lah. Tak cak tu lah. Hmm, ni yang baru, ni belakang tak lah ni. Tak ah guna berlaku ah belum boleh boleh berlaku sendiri. Dan dia tetap berlaku sendiri. Kisah antara tu agak misteri dalam periode apa yang jadi kena ada yang jadi Apa yang berlaku misteri ada eh, ada yang berlaku, ada yang berlaku. Hakiki <susuk> tu Allah. Haa Kalau tak kira hadithi Saya nak ajak dulu Siapa buat nabi dihitung Buna bingung Haa Buna bingung Haa Dan ni Apa nama ni Dan ni terutuh Haa Kita tak kira lah Bila tak ada Habak majalik Kekal hadithi Kekal hadithi Kekal lebat Kita yang ini. ni Haa Tapi kekal Kita bila Kekal ada Alhamdulillah Ya Kekal Tidak ada Alhamdulillah kita yang nak berubah. Nah, awak tak kenal, badan awak tak kenal. Tak cukup hati, pandah-pandah ada dia, dia pula tidak ada. Dor, siapa badan pula? Nah. Soalnya pandah cantik. dor salah di badannya. Ha, dia kata, "Kasat yang buat kau." Ada dor salahnya di tubuh. Jadi tak sakit. Buat apa kata cantik, itu makan sedih. Nah, nah. Batu, nah kita dia sebab kalau sebab dari orangan Noah, dia tu. Ini adalah akibat kita yang ini. Sebabnya, alat ini baru ia iak yang baru tak dapat hidup daripada ada yang memperlukan. Ini pakai dok kotak iak jalan. Ah, pakai dok akhirnya yang kotak iak hmm, mesti. Tidaknya tidaknya, dia banyak ambil ambik maklumat kepada pelajar kata ade. Alhamdulillah. Bercakap-humeh itu. Alam ini tak dapat tidak bagi ada yang membaru. Atu ayat pandir ha, atau panah hural jaban itu atau panah so, terkendali itu atas kongja pertama atas kongja kata dihak bilalah tu, itu tutup. Kata pula atas kongja terlu. Wah alat kami atas lipatan kata al awali. Baca puluh kita perlilih kita perlilih balik atas kaya teruak Kata Yana Al-alamu mungkin ah, Dari kata Juhak dia langsung intah Tujuknya Alam ini mungkin Apa mungkin Yang bersamaan abang dan siapa ah, Kamu dia ada dan siapa Tengok ikan mati ada Terima tak tak, Dia kata, kata sama orang yang tak ada lagi tak lahir lagi ni seperti anak-anak kita yang belum dapat ni tak ada lah kalian, tak ada lagi sama dia ada sama anak boleh jadi haa haa hanya kita ni masih ada boleh jadi tak ada Akhirnya, ada kita tak ada kita sama tu panggil mungkin haa sama je alam ini mungkin pasti sundut ya belum mungkin dan tiap-tiap mungkin itu Tak dapat tidak baginya daripada ada yang membuat Haa, apa-apa ni? Haa Itu kehak muhtih saja juga Haa, nah, saya katakan Haa, nah, tak dapat tidak baginya daripada ada Konek Ada yang membuat Haa, nah, ataupun saya katakan Konek ni pesan Haa, pesan Haa, itu konek tak dapat dibuat baginya daripada tukang yang membuat Ah, ha, Tak dapat kau ni ya, Nari daripada kena Akhenaan pertukang ni Haa Nah Kau ni tukang ya. Haa Nah ha, na. Mesti ada tukang Ah, ha, Lepas ni macam Haa Nah Mesti ada tukang Yang ni ah, Yang membuat Haa Sebab kita tak Tak ingin Mungkin tak dapat ada tukang Hmm, dia dia kena umumkan dan jangan ada sikap. Tak keluhuk tu tak ada adab wala tu. Ha. Dia kata nak alah mungkin dia jadi, ada tukan dia. Nanti dia ada terhadap lelaki. Kalau lelaki tak ada adab ni, ha tak benar-benar yang sama ada yang tak ada kata-kata ngeri ada berlaku buatullah dia tidak ada tukan. Kalau ingin benda yang adal, alami yang ada, tak lah lima ada lima tak adal ni Tentu, semua ada tu, kan Haa, gitu-gitu dulu mana kata Al-alami munculin wa sirli munculin la guzzalahuhim tani'i Tidak nanti dah al alam la guzzalahim tani'i Ya'alam khalifi yarradu'in Ambil iya tak adal dan apakah yang terpiksa ada yang tidak minta? Apakah awzuna oh, wazan sartu? Kali tidak Awz oh, sartu itu kaya minta Apakah ambil, ambil apa? Nafuh lalu Tak kena Al alam alisum mungkini Haa dah Saya seru ya, lagi ya. Alam ini yang bahari lagi mungkir alam ini bahari lagi mungkir Haa tu kata? Uh, wajah di dulalaman Al-Qud Wal-Inca Seria sekali uh, Apa kata yang pertama Apakah yang ketiga Bata karak Bata yang tepat kata Sa'al-Sanami -sa Sabar Lelang uh, itu ya Lelang itu karak Alam ini dia baru Lagi mungkin Wakullu mungkin Wakullu hadithin mungkin Mungkin dan tiap-tiap yang baharul lagi mungkin itu Lalu kalahul minuh Itu tiga setor yang nak datang Tak dapat tidak baginya daripada yang membaharulkan Haa Bila senang itu benar-benar tidak Alam ini mesti ada yang membaharul Yang menjadi, yang mencinta Alakul Lohan tak terima jadinya sendiri Haa dia tapi tu dia tak nak terima kata sanak apa nama-nama jadi diri tak boleh terima kalau-kalau nama kata ada ada yang jadi namanya Allah ada apa hah tu gerakullah nama Namanya Allah hah itu nama namanya namanya Allah kamu dekat dia bismillah kullahu itu tu kan tapi sampai terima nama Ah, ha, maka usaha Al-Quran so, nak jatuh kelimah ha, tu Haa, berusaha nak jatuh kelimah tu Daripada kita tu, nak Bila minjah ni, hajit saya katakan Jatuh kelimah tu Jatuh kelimah ada dalam diri kita Masuk kelimah, nak makna Kelimah tu ada kebijakan Dia berkata, kata, berillahirrahmanirrahim Tapi tu, kelimah tu mana, mana perkataan Tak kata lah, lah, tak tak kata lah Ada tu lah. makna dia Ada semua lah, Tukah kata pun ada, atau tak kata pun ada Tapi kalau ayah menafik dia tak ada makna bala hati dia Kalau ada lida, dia tak ada Lelah, lelah le. Tapi di hati dia tak berinan, dia kanya ada lahat dia Ah, ha, tu dia Tadi ayah ditin Dia tak ada nak mutak, itu kemakna Syarat ke makna dia Lepas macam cek na'an dia usara itu, syarat ke hadap tu Haa, oh, dia terima Haa faham ya? saya lihat tu je tak apa lah aku tak kata makna yang <tuk> ni nah, dia kata pentingnya makna kuamah ayat habis nah, kalau yang nak tu islam nak berapa bukan belajar rata-lata dia mesti rata makna dia sebab tu dah letut kekauh kita ni ulama kekauh dia kaya kaya nak kalau yang nama tu islam habis kalau kita ajar saya lah saya pernah tahu dulu kuamah nak kata mana? Ha, dia terkaut, kaut, kaut. Nak, ayam ni, ayam kupu, tak kasi-kasi. Kasi anak, kalau orang ni, orang kasi masuk dalam kukul, tak pernah dia jauh dengan Islam. Tak pernah pun, nak ajar dulu. Nak ajar maksud dia dulu. Kau orang lain, dia bayar-bayar dia. kalau ni, ha, tak pernah. Kan ha, tak apa-apa, aku. Sama kata, ingat maknanya. Mungkin ingat maknanya. Kan. Ha, dia ya, tak tahu. Oh, tak apa-apa. Habis, kalau orang dia jauh dengan orang belajar, lebih lagi di zaman cara dia tengok. Dalam salis TV, dia dengar, pengajar dia bahasa bahasa macam Nah. Ada lagi tujah, beli pakai tujah, dia pakai tujah. Dia istri. Istri, kenapa masuk istriah? Hajjah satu, Hajjah lalu, dia ada istri dah. Dia tahu dah selama ada tahunan. Hujjah poqtato. Haa, jadi dia. Haa, baik. Haa, kalau dia cek diri dengan ramai dia tu, kalau ada tahu tahu lama. Ya, istri. Haa, ni pun nak. Ni, kata dia. ni kata dia. Haa, Macau lagu mana tak? Waya dhekurek Waya maknul yuk Oh, oi, luk Oh, damai Ah, dia tak ada lagu lagi ni Haa, tak terhadap, tak terhadap, tak terhadap, tak tak terhadap, tak terhadap, tak terhadap, lagi Eh, dia tak ada lagu Ah, tak ada lagu ni, Ustaz Masih, tak berawal Alhamdulillah, tak ada apa-apa ni Kena dita kau, malak nak ruang, mudah-mudah, haa Nanti, rilu, rilu, rilu, nak nak bilang nak bukti nak bukti ha, ya dah nak dah dah lah. Ada kata dah lagi, lagi. Ada anak allah lewa bila dia wuthi mak nak keluar kata boksa, kalau ibarat awal dalam. Oh tak dapat lagi ada yang ada orang, dapat je blung tu. Tapi ada ada di kita jangan ikhlima. Haa, ni wakil ni Maka ni wakil ni wakil Haa, apa kata kita ingat-ingat? Inilah dengan kita menjadik Sebelum ilmu aqidah. seorang panik kita tahu kata bayar ada di kisah yang dia Haa, nak? Kisah Allah Tuhan taruh balik kita tengok tak? Oh, dia taruh say Tuhan Dia lagi tanya, ya anak ni Orang suruh kita tahu di mana matanya Dia tanya ayah-ayah Tak ada hijau nak bayar ni Tak ada hijau apa dia nak bayar ni Bintu tu, aku tahu kita rasa baik Haa, kalau tidak mula Dia tahu tukar kita Kalau tak bozok, haa, kalau kita Tukar mula Haa, dia nak bulik -bulik kamu, tu banyak, Tak ada kata-kata ini Tak ada hmm, kata-kata, tak ada kata-kata Haa, lah tu kata ya, Kata-kata, haa, tu dia Haa, dia nak kulit-kulit kabung Tu berayak, tak ada cintut Haa, tu, Tak ada nak pasah, kabung, beli tuah Wah, dah nak, tu kulit tak ada yang tidak tahu tak tahu. Jadi, kat dia beritahu, apa hari ini? Kenapa awak lama nak jadi pelajar apa? Haa, Ah, Betul, betul. Haa, betul. Betul, betul. Semua letak. Tak boleh tak tahu. Betul. Boleh nak muntah. Tak ada lagi, kenal tak kenal? Bila dah, dah ni. Apalagi, tak tahu. Ha, Benarlah -benar, terhakui daripada kita dijahili daripada kita muda kuat untuk kita mengejar. Aina ini ada dari kita makrifat, ini ada dari kita, tata, -tata. Aina, kita, kita Aina, bagi ayah tak dapat, bagi kita ambil kita mudah hmm, kita ada dah ha, kita jago. Ini diantara cara kita nak ngejar kembali akanlah ha, hurai, hurai lah ni. Alam ini yang baru, tiap yang baru masih ada yang membarukan. Ha, nantinya, alam ini ada yang membaharuhkan ha, Kebeningan kata lain Alam ini kalau mungkin Cara yang bersamaan ada dan tiada Siap mungkin itu mesti ada yang Tusan yang membuat Alam ini mesti ada tusan yang membuat ha, Itu kawasiti atau akliah yang kosaiya ha, Tapi tahu lagi Alam ini baru lagi mungkin Siap ya, yang baru lagi mungkin Mesti ada yang membaharuh Yang membuat ha, betul. nabi nabi sebegitu semua Ha, tak simak hmm. dengan sendiri ha, Nama apa tu saya buat tu Nama Allah Hak tindah ha, ha, ha. Dia tak kata La ilaha illallah Haa Tidak ada Kata seburau dia ya? La ilaha Boleh simak illallah Kanak setiap buku ada tak tahu Tidak ada Tuhan Yang ada pada hak hak hanya Allah Tidak ada Hak ah, yang maju Malaikah hanya Allah ha, Kanak berapa ni pula Dia panggil Tajali La ilaha illallah La ilaha illallah Kira ada Tuhan yang membuat Tak ada malah Allah Allah pun yang membuat Allah ha, apa yang membuat? Tidak Haa okay. Itu kata makna La ilaha illallah Meluah tunggu Haa bila kita repit di tengah Apa yang berlaku, apa yang berlaku apa, Kita kata tak kenal Peranaknya senah dia Peranaknya senah dia tu Dengan berlaku macam-macam Peranaknya tunggu Hmm wa yaqumu maqama zalika ma law haraqa al-aqida bil baca ibarat tu itulah secara-cara itu kita dah wa yaqumu maqama zalika dan berdiri dan menempati pada tempat bermakyan itu ah tempat tadi ah makni tempat kena dapat dia lagi dan nanti. Wahyu mu makaw magalika dan berdiri menempati pada tempat demikian itu demikian ambil bahagian dulu Ma'arafa aroka artinya akan malah arfan akar artinya kami akan kata ma ma makaw magalika magalika ma arifasil akaw ini ditjalis dan berjadalun dan menepati pada manusia itu demikian makrifatil apa bijalib dijali hampir kian kena kenapa e dengan dalil ah menepati ulit mak ah menepati oleh barang kelakuan lau di kalau Araba kalau kenal dia dia sawaloh tak tunt soalnya Al aqaidah kena acar sejalo aqid perbandingan itu, itu bil terapi dengan kaca. Madalah ada kah Ini Hanya kata dia apa jepun orang kata kena tuha di dia berjauh di, tiwal wujudan seperti orang ahli kopi tapi tidak mengaji dalam berkauf. Ha, dia dapat mengajar kaca. Ada mengaji Ah ha, tapi tu pun nak kata nikmano no, tak ada mengaji, tak betul tu. Mengaji eh. ha, dia. Mu ha, tak oh, ada mengaji-mengaji sebut azan macam itulah. Isna itu hanya datang muka molek endlah. Ah, dikutip nama padu kada dia, hak tah dunia. Ah wa ta izman tasha wa tudil ma antasha. Dia diker. Itu rawani dia. Acak nak nama siapa tu salah. Ah, ha, apa nak menghina siapa agak-agak anak. Engkau belako ya Allah. Dia diqalqaih saya di sekolah tempat dekat. Apa nak lu siapa? Ah, ha, ya ni jabi ngalak kakak. Tak ha, dapat nak belajar dan nak belajar ambarak dok. Tapi ha, tak buka dia nampak dasar. Ah, ha, dia tak dia. Tapi kecil punya kecil atas hadisah. Dia kata hadisah, tak ada kenal di hambuni. Dia kata hadisah ila hadisah. Fakzikah ni, Fakzikah ni dia kajak duit Zahir, al Zahir. Bahasa dia kena kajak, tuut bahasa. Bahasa ni panggil japa-japa. Tapi lah, kajak-kajak ada, yang kajak-kajak tak? Rupa bahasa u-kajak. Dia kata, orang-kajak, orang-kajak, orang-kajak, dia kajak-kajak tak? Nidak-kajak ni, sejauh ni nampak, Oh, pokoknya orang-kajak. Haa, tu dia. Kadang-kadang, itu mana manabala, Haa, dia taklah kalau tak siapa habis dah li dan li alha dia dia banyak ayat nah tapi bila dia tak boleh masuk kalau dia tak ikut dia tak boleh masuk bulan yang paling nak mengalah ni alung syaraat guru hakikat kalau ni panah hakikat syaraat tak ada syana ha jadi warna macam tu jadi ketika dia kena urang para dua apa tu bau hakikat syana ha ha syaraat ha ha, ha. Kan ha, betul, ya? tak, hmm, tu dia, kan ha,, ha, nanti tepul haa, dengan kacak tu betul, darah hati-hati tapi cara kata salah lah hmmm, tu dia, cara kata salah haa, macam guna haa, kena nanti ke aku, haa, bagaimana nak ayam nak ayam, nak ayam, nak ayam tu dia soal-alala orang ni, ni dia ha, ha ,Right. ha, ini tak caya ha, ke bodi, haa, dia lah yang kata dia caya dah, ini haa, ni ah ha, ni, haa, ni, haa, ni, haa, ni ni, dia kena ke, tapi dia kuat ke bodi, ha, Lepas tu orang yang ingin, yang buat juga sekali. Haa, dia ada. Eh, dia telah membetulkan. Apa kita ni Kebanyak ke? yang buat juga. Yang ingin, tak tak apa. Sebut-sebut, sebut-sebut, tak apa. Boleh, ah nah ni lah. Tapi tu, kata kadang dia dipandang. Dia dipandang. Haa, ni kaya-kaya hati-kat. Haa, tak ada siku dia kalau ada hati-kat. Nak betul-betul, dia tak betul dia ni gadah ha tu dia. Kalau nun pun nak dia gerang tadi boh hajat dia ni. Ha, kena daklah. Ha ni no tapi, kena tapi, kena tapi. Dia dia. Kalau ni pro cerita ah, mohon dia kata, "Oh, dia ada hau." Ha ni kata. "Dia ada hau dia, dia tos aku ah. Kau bini mung pro ha." Ha tu ngoroh mundu tapi. Apa dia tapi. Ha dia Habis basuh sabar. kena tapi dia. Baik. Aja dah deh, ah, tak ada pun Hmm, ah, kadang-kadang ok dia dah dapat hasil tak ada tak ada cara. Ha. Jadi, dia cara, ah, jadi, nah, hmm, so, so, kalau dia cara bukan dia tolak, ni ah, ha. jadi dia dia tu jitu kuat, ayat kuat, apa jitu apa kalian so, kuat, ah, Taklah tengok tengok luar, kalau tengok so, luar, ah, apa lagi kalau dia macam apa dia pergi makam pano, makam pano tak ada abdik. Tak ada hati Hatta di diri pun tak ada Tak ada kalau pandai ni Haa tu juga Bergadah hanya lah Kita tu ah, Haa ayam naik mata bako, Bawa tak apa Jadi taklah jalan Kalau datang kata sana ni Semasa dia duduk ah, Dia duduk dengan Tak ada hati tu Dengan Allah Ta'ala Semasa Allah Semasa Tak ada Tak ada makhluk Tak ada Penamaran alam Kalau diri-baka Dirisi pun tak ada Allah ah, Dia pandai Hana ni ada puai makabatan, ha dia duduk. dua ha, tadi perwas tu, okay? nah, Allah tak ada apa dia ya, apa, singa maklup dia duduk jauh. Sebab tu hebat sangat dia. Ha dia. Berdua. Baik anilahi tah itu tanim ma la arsal alhaida bil tasfi, bil tasfi. Mengapa tak kenapa mata hati dia terus? Ha terbukak mata hati dia. Ah ha, selamatlah di sini gula kita guna Faraday. Kalau macam, kertas itu awal ni kau sah nak bagi siapa? Ha nak buat ni. Ha takkan kertas power ni sah dengan melalui laja. Ah ni apa pun. Nanti nganti ter Japan ya lah, kalau Japan ni sehabuk kok kat ha, dia. Nanti, dia boleh betul. Betul. Bukan nampak berada power juga. Ha ni ha itu ni. Ha tiba-tiba nak Allah lah. Hmm dia dia dia bisal-salat habis ah dia salah salah dia wa amma man hafizah hafalan nak hok kenapa hok napalah wa amma man hafizul aqida da adapun orang dia hafal dia aspek salah apa wujub artinya ada lawannya tiado ah mustahil tiado Dalinya Adapun dali Yang ada Adanya itu Maksudnya makhluk Ini ingat so, Perkata hapa al-kalam Wala si murah cawan Haa ingat Perkata so, hapa bagian ini Ingat Haa tu hapa Ingat Belakang ha, Ah tu dia Wujud satu Sipat nafiyah Sipat nafiyah Apa nama ni Wujud satu sifat nafiah Sipat nafiyah sifat nafiyah Sipat saldiyah Haa dia bila Haa ni dia kata Haa istirah Masalah istirah Sebelah Ah ha, kalah itu e, so, hapa ingat kitab pandidi a dengan galah buruk buruk turuk murabbid tajam apa ide a minni tafadikh tuli tasibi ai faqad iktala ulama a fil hukmi alaih maksudnya maka bekilah ulama badannya pada nak hukum di atasnya nak hukum apa nak Allah tu ulama itu maka Allah oleh apa asalnya tak klik tak tak nampak dalih lihat tak, ini betul ilah ulama pada nyawai sih hukum hukumnya aleihii pada hukum asalnya minnya macam mana? Ilah Hukum ini, khabar dia betul yang paling asal dalih wari waktu kaum yang paling sahnya, Annahu bahwa syawamah Hafizah tak dia lah mukminun dia orang makmin katana pergi dia betul dia pergi kat Abdol walaupun tak pandai wayak Bali ah ha, dia pergi tu hat dia penuh pada waket dia pergi tu hat suka betul ah ha, dia pergi tu hat kuasa kejak kejado ha, ah Kemudian dia tak pandai nak wayak Bali mana Bali kata transistor nah ha, tak tahu ya tak nak ha, ya, tu, hepar dia tak pandai nak oi ah akan wayak hapak dia wayak diri hapak dia tu awak ha, suruh hafal ni kan. Ha, tapi tak tak faham. Ha ada suruh hafal nak. Ni, yang berdoso, ya, tak faham aku. Ah. Ah, mereka panggil mukmin orang raj'in yang berdosa. Ah, duk berdosa maknanya ha, yang berdosa ya kan tu. mana? Ah, karena kan dia betul pada Allah. Hmm, berdosa berdosa karena tinggal bagi waktu. Enggak boleh. Tinggal tahu dalil. Ha, kenapa tahu dalil tu wujud juga? Kata. Ha, apa tak, tak tahu dalil Dia panggil bedosa apa tu? Itu tak tahu dalil. Tapi cai kata bedosa ni kin fadhara 'ala an-nazir. Di kekuasa dia. di ha, kekuasa dia yang mahfiza takut kuasa alam nazari atas fikiran bahawa dia punya akal, akal dia susun puno. Pada misi, pada besi, or besi, or besi, or besi, or besi, or, tapi tak esi sekali alam nazari Itu tait bagi caca afin Wa ghayru afin atas pada afin Mu'minun ghayru afin Afin mu'minun dengar-dengarakan Afin afi hu afiyin Waraih ru'ah tu Mu'min yang tidak berdata Illam yakadid ada nazari Bika tak kuasa Ia atas itu Haa Dengan bahawa dia tu Masaklah kata Orang Orang bodoh Misalnya kalau Bila panas Perbudak Bila-bila ya sebab Bila-bila Bila katakul Tapi kalau tanya Haa Dua kali dua jadi berapa Kat itu Siapa dua Dengan tiga jadi berapa Limun tabut dua Dengan 3, berapa, berapa. Haa Bila boleh Bila tu saya panggil oh, saya tak kuasa fikir hanya bahasa bagi kena tu dia gitu adab adab dua tinggal berapa kena dek, kira tu dia ada ada budak wakil gayuh tu pak kasih ha do illa dalin illa tak tapo ha adab tinggal nak mano ha jadi ha, ha, dia ha dah itu dia pandai oleh ahli nazak masa saya tak pandai tahu dalil pun tak berasa dia Ayah berkata tuha ada tuha dia tu benar tak minta berdosor dan dia tu bukan ahli nabi. Ini tahu Allah kita seperti itu. Kamu ada dua tiga tahun lagi kata wahpila ayah kawal tak anggulang ul ulana. Oh ya tak minta tak mukminun zairu asim mutlakkan. Ini luah pelajaran. Nah dia tak mukmin dia tak berdosor masa-masa. Nah cakap dia kenal nabi tu nak. Ayat seperti itu. Dia bilah ini dia dibina di atas bilah hundi nanti. Uh, masalah nazak ni apa hukum aa uh, kalau seandai tak tu dia tak fikir ni kalau orang ahli nazak wajib hadith kalau yang bukan ahli nazak tak wajib hadina tu lah kalau gitu orang ni tak upi dalam Karena nazak anazak tu tak wajib apa dia tu pula uh, dia bukan ahli nazak hukumnya tak berpura. ada percaya saya berhanya ke nazak ke sunnah Haa fikir tu sunnah dia kata Bila sunnah oh, orang ya, ni, si ni si Kisah betul tu, tu, tu yuk, dia ada tu dia tu dia cekat Tapi tak tahu dah le Tak berada suara dia Karena fikir tu sunnah Haa itu berikut Amin. Sudut kata Mu'minu wailu'afil Nuklaka Apa nuklaka Sawa'um qadara alal nazar begitu. Mana nuklaka Haa Sawa'um qadara alal nazar amla sama saja kuasa atas atau kita ada di bank mana tak berdosa makmin tak berdosa kita je terus dan dunia ada kat kau kata napa itu pernah pernah masih lagi waqina anta yujuh dan waqala faqala ba'da alqa kata ulus tengah yang lain pula innahu mafulqa kata yang baik bawah innahu baro sama man hafizani Ah, tu yang berbeza ya. Musalah. Ah, ni bezas mata Kami di nota di atas daun kata nawa itu berpok pada banyak ya taklif. Ah, maksud dia kalau taklif hak tepuk di macamalah. Ah, muka pergi tidur okey. Bila orang tu diubah gitu, tak sudah lalu. Siapa tu ada. Ah, ada ingat tak berapa banyak orang. Ah, tak dia taklif ni boleh ubah. Dia tu tidur ubah satu. Ha ah, dia kata tak terima hak ah, yang ada tak bertepat. Maknanya kalau gitu yang ada mesti tepat, tak tepat tak terima. Sampai eh, lah yang ada tak tepat, kalau kemesti faham bertepat. Ha. Ha ah, tu dia. Dia yang ada mesti beri kalau Saya tu beri mana Bagi hak mana tanah tanah tanah tak daraha. Ya. Ya. Ha yakni. Bu dikalau ada pancatji nak kata tu kenal si molek metabi mak talibi ni merene atabi ni. kena lah hak tak wajib, wajib mazhab tu kena dalah. Nah, ni nikah ni kajian yang dua ni ada sunnah ya nampak. bila sunat dah, ah oh, sunat tak buat pun tak dosa. jadi dia kena situ. So. Sebab nah, tu ni hak dia sikit ni. Ha benda suka sama tak ada pilih dah, ahli mazhab tak ahli mazhab. Ha tu dia. Wajib mak. Nah, tu kecil-kecil ni. Ada kuat dia tak kecil, kalau ada fikih yang moleh atau wajib ni fikih. Haa, kalau ayat tu kuat, ayah bodoh sikit, ayah tak wajib. Haa, kata mohon tak, saya tamu-tamu dia. Saya juga, ayah tempat pula. Wakilah. Haa, ah, nak turut lagi ni, orang ni. Orang nak turut sekali kan. Innahu kafiru. Oh Allah, kau ni tak tegang. Haa, kau ni tak tegang sendulah. Takut, in, walaupun ada. <coughs> Inna wa Innahu manhabizami kafiru. Oh, hujah, anik. Haa ah, ah, Haa Kawasanya Dah turun Hmm Dia main tu Orang oh, ni kukur di datang Nampak kukur Saya tak tahu balik. Ah, Dan, -dan jidru' Wa jaru Alal kawli Al-akhiri Haa ah. Dan telah berlaku Atas syariah akhir ini Maka kata Innahu man hasuzan Atas ishani Bila Haa ah, Dia bisa keli'i tu dia kata seapiru Ah, Suria kan Dia kena pun Kerana dia kata nazak Dia panggil fardu Haa Dia suruh oh, fardu Dan berlakulah Atas atas ini kah akhir sekali ini Kulis Syih As-Sanusi Oh, Kuwai mata umbarahim tu lah Syih As-Sanusi tu Dia jalan atas Anggap ini Malah juga Dia jalan tu Kerana masa dia tu Masa dia tu hebat mana Alia-alia yang yang pertama ialah pada Al-Sunnah Bani. Lagi pula banyak sekali mereka nak Menghancurkan faedah kepada Al-Sunnah Bani dia. Babak-babak dia banyak dia buat dekat Datuk utuh Ah siap nanti. Ah si, si syarahul kubra. Dia kata di mana adalah syarah kubra dia? Ah syarah kubra dia. Haa, ya, dia, dia, Tau, dia kan, -ku. tu, ah ya nang dia jelas sekali. Dan yakat ta'ta always ya taqlid ukufu. Pasu dia mengkaji dia menghuduh tetapi perhuduh perhuduh. Ah kata kata perhuduh. Ah wasiana. Ah dia dia perhuduh dia. Ah mengkaji dia mengcillo dia. Alau pauli di sisi saya tidak Atas di. yang menyatakan dengan memadat tadi. Ah nung tahu yang nuna dua tiga tangan tadi. Madat mohon tak pelih tapi dosa tak doso. Ah dia gitu. Ah bedoso tak bedoso. Ah, Hak ni tak Hak ni ia kia sempurna Hak ni ia kia berosok Apakah Kalau gitu, Ayat-ayat yang mengatakan Memada dengan pasli Tapi berosok Ah, Dia kudus tak Dia kudus Lakin tatapi Haa Di belakang-belakang ni Kukhia'an Bu tatapi Di hikayak orang Daripadanya Daripadanya Daripada Tanusi Rahimahullah Ta'ala Ayat oh, hikayak Kata annahu raja'an fahu oh, dia telah rajak bahwasanya sianoti sesam si kirahmalaka ala telah rajak ia darinya dari alqauli akhir ah itu dia daripada kata oh, awya ya, taklitu kufu dia rajak rajak di mana ah, rajak ilal qauli rajak kepada berkata aa uh, diqayata ya sittah lidunya memadai paten. Amolahlah. Ha, ah uh, dia kan zaman masa tu dia hebat sangat dia kena bukti uh, uh, tu semua. Ah tapi cricket kena kat mat. Ah dia siap dikawat Bani ni empat besok dalam mazhab Hanafi dia kata ai mustaqmar najis. Oh hebat bang. Ai tu aku najis. Jamain ke? Ah semua dah gitu suci tidak menyuci bukan Haji ayah kita ambil udu wajib kita patah orang wajib kita patah orang wajib kita kelup dalam bekas yang sedikit punya tak cukup sekarang ni ayah itu musta' maaf sila hukum apa suci boleh nak minum kena can tak ada wajib bahawa suci suci tapi tak boleh menyuci yang awak ambil yang baku Nabi tak boleh yang awak ambil semuanya pulaknya dia tak boleh tak boleh ayah suci tidak menyuci itu ha, dia ada pergi mengak maliki Orang wang Boleh nanti Tak tak puas oh. Hmm Terliut Lagi Lagi Saya kata Najib lagi Tak kata Najib Kalau Siti hmm, Apa nama Kalau tak berubah Siti sekalipun Haa Tuan malik luang Siti ada Haa Dengan Sama, dia, han, afi, Najib Sama hanafi Hanazi Najib Saya mustahak Najib Sama dia Di akhir-akhir tu Tak kata Tak kata Najib Haa ah. Klik pada Kusmi Lagi tidak menedihkan nah, lah. Sebab apa ulama Haji ya nak kata Sebab apa Di awal-awal Ima Abu Hanifah Hukum kata Ayah tu Najib Ayah Musa'amak Kerana Kita tu Sehari kacah tu. Bila kacah Dia nampak Najib Ayah pecah Ambil semuanya Dan Abrol Semua orang ha -ha. Dia hukum Ayah Dia mampak Dia hukum najis Dia tak boleh Ambil ay, Sebab apa Sebab dia nampak Mereka Allah Pakat Ambil semuanya Ya tak boleh nak tengok nak ambil nak ambil-ambil tak ambil dengan air yang kisih nak ambil angkat ni tak belum jadi tak boleh jadi air suka jadi minyak tak belum dia nampak Ah, habis-habis-habis kacah ni susah haa laksunya Abu hanifah dia berdoa misak nanti menghilang hilal ke kacah haa bila hilang tak apa haa kalau pak cilang kata hak dia tua kata najis hamis tak tu hamasa dia dalam kacah Ok Dia hilang tak Dia rajak daripada tu Kepada Bukan Nabi Haa Tujuk akar waris Haa Tapi dia alihak kat je Kecik darah turut-turut tu Mungkin dia nampak Dia nampak Mungkin apa-apa Haa Dia tunggu dia Apa-apa Salah Tak-tak Allah tu tahu Haa Haa Haa Kita nak buat buang ni Haa Mungkin apa-apa Apa-apa Allah tu tahu Ya Apa-apa Tunggu Haa apa Tak nampak? Itu dia. Habis susah, kataan ini susah. Dia tahu susah lah. pas tu berkali dibikir uji. Tidak hara. Dia tak tahu beri uji. Ha, orang. Walau kerja-kerja. Dia tak ada uji. Dia tak ada uji. Dia tak ada uji. Betul tak? Haa. Dia tak ada uji. Tak ada uji. Haa. Apa yang kamu ni? Nasabak sini ni. Kamu dia tengok air. Haa. Dia tak ada uji. Dia tak ada uji. Dia tak ada Haa, dia susah, kacahnya susah Tapi orang-orang kita dah nak tanya Nak uji tahu buruk ke, nak wajah puhara Tak ada rasa basah je, tahu buruk ke orang kita di dalam tahun dah kita tutup Tapi bila kacah nak tak, nak sedih Nak kan ada cakap lah tu Mung, nak tahu tak? Kita nak menyokiti, tak Kita tak punya suda, tak Tak anak tu wajah, abis perang-perang hatimu lah ni Benuh tak? Tunggu, haa Tak tak sedih sendiri, tak tak? Kalau tak ada wajah itu, tak tahu Uh, mundur rasa takpoh macam Haa Haa Itu tak tu? Haa Itu tak dia Haa Tak Wallah Hidah Haa uh, <coughs> Itulah sebab tu dengan Nabi Kanan-kakala ta tu Takut ke dia tu Haa Apa tu beri tu Raya pokok puk dia Dia tahu Takut tu dia Sebab kadang-kadang yang mari sama dia Haa Nak berapa raya ke Kamu nak raya Mua nak tanya ke Kepuk aku raya Haa nah, Ayat dia Tahu mana Ah, namun adanya tu baca aku ayat. Ya Rasulullah wa lak jelah, apa, berok-berok dah Dia tahu dulu. Ah, tu Dia pokok mukjizat ke haiwan tahu ya. ya. Nah, macam kalau orang bukan dia sampai tak tahu. Tak dia tak tahu. Dia boleh tahu. 40 tahun bukan bila tahu apa dia bila haiwan tahu. Ah, dia boleh royak. Ah, dia tahu, tak tahu tahu. Aku gapo, saya tak ada tanya dia. Ah, <tuh> gitu dah. Bukankah ha, Bukankah Hmm Bukankah Itulah kita terlupakan lah Di ya, akhir zaman ni Ya Allah ni Kau banyak Kau ajaib Ajaib Banyak Haa Ya Tuhan kata tak Sikit lagi Ila zil zila till ardu zil Wa akhraja till ardu atalaha Bala buah ni aja itu Haa Tanya lain Untuk gepor Untuk gepor Hilgal itu, hilgal ini, kosa itu, kosa ini, wujud itu, wujud ini. Kila ha, wa akhraj itu Ardh dan nuah alamun hat kaulah dahil bila tu buk dia menyabet buk bila tu buk dahil ha maknus dia kata dekat Wa waqal al imta. Malah apa ni? Apa? Ah, ah, dia dah je belak belak, dia dah je belak. Ah, apa? Apa? Apa? Ah, tu dia. Baik itu tak nak cahailah apa yang akan jadi kita kanya akhirnya benar kita kanya akhirnya benar Galak-galak pun ingat lah ha, sukaya pun kita benar. Ha, apa nama ambil kesedayat ha, ambil kesedayat apa lagi akan berlaku ni berapa dulu benar abang tu kita kena ingat lah misalnya kita, kita yang mengaji ni hmm, jadi orang ya, tak mengaji ni no. alam mana kita harus mengaji ni kita kena fikir kena pilihan baca nak duduk semuanya tu ah Bayarlah dikit kepada ni tak keadaan ni Sebab kita Alhamdulillah Kalau dah kita duduk tak tahu apa Kita duduk wasa Sebab tak ada campur Tapi dia layak surut dan nak Kabaran, surut tanya khabar Surut dan tahu lalu Oh, itu Masya Allah Itu dia nak Ha, baiklah kita menyaji, kita syukur kepada ilmu Allah Berdoa semoga selamat diri-sendiri Seorang diri, ruganya dan keumumnya Lijani'il muslimina wal muslimat Al-ahya'i minum humil amwa' Yang mati hidup juga yang tidak mati ha, Itulah hubungan kita yang mu'min ha, Baik, ini kita tulis kepercayaan kita ni Iaitu Asal kita berpercaya ha, Adakah memadai Orang yang berpegang Kena betul dengan wajah Tapi tak tahu dalis Ha ila. satu kawan kata kata ya, yo memado. Ha satu kau dua tiga kau lagi tu ha tiga kawan kata yo ya, memado. Satu kau kata tak memado. Ha, tak memaden di hukum kufur. Hmm, itu dia. Ha kemudian tiga tah lagi kata yo ya, memado. Apa bila memado itu silap pula. Ha kalau kata kata memado, selesa tidak haramnya. Haa Tuan-tuan yang tu. dua Nah Tuan-tuan yang tiga kata Tak mengaduk Tapi berdosa Haa Selagi tak Hukir Dali hmm. Kau yang Empat sekalinya Malah tengah sekali Haa Tak harus nak kata-kata nak kata berdoa semata tak boleh nak kata tak berdoa semata tak boleh iman memadot doh tapi berdoa tak berdoa ni pula balik kepada silat yang oreg kalau awet ahli Ahmad ada akadik tak ibdalih haban hukum tok ada ke oreg yang bodoh dia pergi kena doh tapi masalah oreg bodoh ha, maka tak ibdalih ha, tak betul sama itulah apa hukum habi Aku Luhu yahca dulu